Terakhir kita dalam pembahasan ayat yang disebutkan oleh muallif Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim Raja Abdullah, itu di Surah Thaha tentang ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Ah. الله في المنجل فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبئ هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة عما قال رب لي لما حشرت لعما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنزى Rahim kita bahas tentang firman Allah subhanahu wa taala, "Dan nafshuruhu yoman kiamati'ana". Dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Kita sebutkan kondisi Hanifah. Kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir dibangkitkan Allah Azza wa taala dalam kondisi buta? Yang buta di sini hisan Amma'nan Sementara wal-ma'nan yang hisan wa'nan Yadukhulu fi al ayat Kedua makna Baik itu buta mata Ataupun buta hati Setelah hisyatupun ma'nawi Masuk dalam niqab ayat ini Dikarenakan ayat menyebutkan dua-duanya Rabbi li maha syartani a'ma Wa qad kuntu basira eh, Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dahulu aku melihat Menunjukkan mereka A'ma basira Buta mata Demikian pula yang menunjukkan mereka buta hati Allah butakan hati mereka digambarkan hati hati mereka di dunia buta dari ayat Allah Azza wa Jalla sumum fahum la yarji'un sumum bukun fahum la ya'qilun tidak mau kembali tidak mau memahami sehingga Allah SWT wa ta'ala sebutkan qala kadzalika atatka ayatuna fanasithaha ini menunjukkan buta hati. Kita ya telah datang ayat kepada mu dari ayat-ayat kami kata Allah pada Engkau melupakannya, menunjukkan buta hatimu. Maka Allah butakan pula dua-duanya mata dan hatinya Yaitu teruktahwa dan tidak melakukannya. Engkau meninggalkan ayat-ayat Allah dan tidak mengamalkannya. Tadhalika liwa matunsa Ya'ni tutra Maka demikianlah Di hari ini Di yeah. kiamat nanti Allah SWT lupakan Tinggalkan dia Allah tidak hiraukan dia Sehingga syahid Syahidnya Buktinya dari ayat ini Yang mendukung ucapan Syekhul islam Ibn Taymiyyah Maha jika setiap Islam mengatakan wa man da'a ilaihi hudiya ila siratil mustaqim. Berapa siapa yang dia menyeru? Mengajak kepada Al-Quran maka dia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Gitu. Apa yang menunjukkan bahwasanya yang dia menyeru kepada Al-Quran, mengajak kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran? Dia akan diberikan tauhid untuk menempuh jalan yang lurus. Ayat tadi, ayat yang beliau datangkan. Fim ya tiennakum min huda, famentabia, famentabia hudaia, fala yadlu, walla yashqo. Yadlu ala anhu ala ceraz yang mustaqim. seorang tidak sesat dan tidak ceraka menunjukkan dia di atas jalan yang lurus. Itu mafhumnya. Demikian pula, "wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dankah". Maklum atau mafhum dari ayat ini wa man aqbala illa al-qur'an wa fahmihi wa ala hudan min Allah wa ala sirat mustaqim Di sini Allah SWT sebutkan ancaman bagi Allah tadi Menunjukkan bagi siapa yang Al-Quran. Dia mengarahkan dirinya Menghadapkan dirinya kepada Al-Quran Dan dia pun berupaya untuk memahaminya Maka dia di atas petunjuk Dan juga di atas jalan yang lurus Ini Sehingga ayat Menguatkan apa yang beliau katakan Wa man da' ilaihi Tetapi dia akan ditunjukkan perjalanan yang lurus. Kerana di sebaliknya, Allah Taala yang berpaling maka dia tergelincir dan di atas kesesatan. Oleh kerana yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Imam Malik dan yang lainnya, "Tarb tufiqum shayaini." Intan Sakti di Himalaya tidak lalu abadan kitab Allah dan Sunnah. Tinggalkan pada kalian dua perkara yang seandainya kalian dapatkan teguh dengan dua perkara tersebut setelah Abu oh, tidak akan sesat. In lam yadil, fahu ala hudam. Seseorang tidak sesat berarti dia di atas petunjuk. Iya Berpegang teguh dengan keduanya, seorang tidak akan tersesat, menunjukkan dia akan berada di atas petunjuk, di atas jalan yang lurus. Itu ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Itu maksud Syekhul Islam, Rasulullah telah membawakan ayat ini, jaminan bagi siapa yang dia ikhbar dengan Al-Quran menghadapkan dirinya kerana Al Quran maka dia akan berada di atas petunjuk. Anha ada fi hadilun, bahasanya dalam ayat apa yang diborang oleh Syekh Masyaraf Ramadhanul Taat menunjukkan dalil agar anda termasuk kebhidah dalam Quran ini, bahasanya Al Quran sebabul disadati. Jadi sebab seseorang itu menggapai kebahagiaan والآخرى, didunia, demikian, di dunia, walaupun di dunia demikian pula di atas. Dan yang duduk walayyshku sehingga seorang tidak akan tersesat dan tidak akan rugi, tidak akan binasa. Wa annal i'araboh anhu sementara berbalik dari Al-Quran sebab li shqai fi dunya wa fil a'raf. Sebab seseorang akan binasi Bergeliman di atas shihawah Dan juga shubuhan Ketika berpaling dari Al-Quran Mereka Minal i'aral di'anil Al-Quran Termasuk dari berbari Dari Al-Quran pula Allah An sababi Fahmihi Wa adami ta'allumihi Termasuk seorang berbari Yang akan menghempaskan dirinya Kepada kebenasan Kesesatan Syahwat dan syubuhan Ketika dia tidak terbetik untuk mempelajari perkara-perkara yang akan membantu dirinya dalam memahami Al-Quran. Ya. Tidak terbetik kepada dirinya untuk memahami perkara-perkara yang akan membantu dirinya faham terkala al Al-Quran. Ini salah satunya. Al-qawaid, al-usul fil Qur'an, fi maju'in fi fahmi Al-Quran, kaidah-kaidah. Perkara-perkara dasar yang membantu kita memahami Al-Quran itu adalah sebab untuk memahaminya. Sehingga terkadang seseorang lama, bahkan terkadang seseorang malas, enggan untuk mempelajarinya, itu adalah bentuk ia allah Al-Quran berpaling dari Al-Quran, mengubah alat, modal, begitu di atas kesesalan, enggan untuk membaca Al-Qur'an yang mempelajari Al-Qur'an ya, mungkin malu ataupun yang lain ya, enggan untuk tadabburinya itu semua termasuk dari macam ya'rul selain macam ya'rul yang telah kita sebutkan yang bermakna al-juhud wa tadzib wa tawalli فهذه ثلاثه كفر Yukhijunilillah berbaling yang seperti ini baik itu takdir, atau juhrud ataupun tawli berbaling dari al-fatwaan, kufur yukhijunilillah keluar dari agama ini dan juga bila dari al-fatwaan ada mi ada dapur dihi dia tidak mahu untuk menghirkan al-fatwaan, merenungi al-fatwaan hanya saja yang seperti ini la yuqaffar tidak dikafirkan kata ulama ya. itu khatibillah ya, malas nak kita pelajari bergaya membantu kita untuk paham Al-Qur'an baik tilawah wa ma'nan secara bacaan ataupun makna itu adalah bentuknya alat sehingga saja kafir kepada Allah tadi hal Ketika penyakit malas untuk kita bisa baca Al-Qur'an kita bisa memahami apa itu sudah menjangkiti masing-masing kita. Kita khawatir terjatuh dalam ancaman tadi dalam ayat mamana a'udzu bi dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa lanshuruhu yauma qiyamati Yang paling parahnya tadi itu lajhurud Diputuskan oleh ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat, Syeikh Al-Wuthayi Nirmahal Allah, ulama bin diketahui dari hari ini, Anak Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi seseorang di sehingga dia akan tersinari, dia akan tahu jalannya tahu yang harus dia lewati tahu apa yang harus dia tentu ya, tidak seperti orang yang gak menggelap ya. meraba-raba kalau kata-kata Ustaz Kato bahasa Jawanya kalau nggak gelap kita katakan ini meraba-meraba atau jalan kesana kembali, nggak jelas ya. ketika seseorang apa berada di atas kegelapan ya. tidak terbimbing ucapannya perbuatannya ngawur ya. sebentar Dalam ucapannya Dalam perbuatannya Ketika Al-Quran ini dia fahami Dia amalkan Dia dada puri <Susri> Wadidja'atum minallohi Nuru wa kitabu mubin Tadatah pada -tada kalian Nur, cahaya Dan kitab yang menyatap Kata Allah Taala di ayat Al Furqan. Sebagaimana mana Allah Firmankan al al al -lah. dalam ayat yang lainnya. Di Surah Al Bakarah ayat kedua, Hudaalil Muttaqin. "Zalik Al Kitab lahiribahfih Hudaalil Muttaqin." Al Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertanggungjawab. Jadi cermati. Alhamdulillah dalam ayat-ayat Allah Sutralah mengaitkan Menyebutkan suatu wai, Suatu ketentuan Kapan Al-Quran sebagai petunjuk Kapan Al-Quran sebagai cahaya Senantiasa Allah SWT memberikan ketentuan Yaitu Lil-Mu'taqim Lil-Mu'mini Bagi orang yang bertakwa Bagi orang yang teriman Selain mereka tidak akan mampu dengan al-quran itu menjadikan petunjuk bagi diri, ya. karena Allah berikan ketentuannya. Tidak sembarangan. Seseorang akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan cahaya, pemandangan dan al-quran. Tetapi lil muttaqin, lil mu'minin, lil muslimin. Ya. Ini ayat yang pertama Ayat yang kedua, terlihat. Bisa tu, saya dari 57 ya. Ayahannya sekolah dia, aku mau ia kau tomerrobiqum. Wahshifa ul 5 fisdur, wahudoh rahmatul lill muminin. Saya budek kata wahai, orang, wahai manusia, telah datang ke kalian. Mau ia kau tomerrobiqum. Pelajaran, nasihat, bimbingan, arahan. Di rokalian wahshifahur lima bersudur dan obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Wahudahu rahmatul dan petunjuk serta rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Ada ketentuannya, tidak sembarangan. Tapi mereka-mereka yang mutasifun bintakwa, mutasifun bil iman, mutasifun bil islam. Yang tersifati dengan perang perangai tadi Ketakwaan, keimanan, keislaman Allah akan berikan petunjuknya Dalam ayat yang lain Di surat An-Nahl Wa nazalna alaikal kitabat Wa nazalna alaikal kitabat Dibianan Keserahan, Lill Muslimin, ya. Lill Muslimin. Kata tuanya, tidak sembarangan. Ada kata Ketika Allah Subhanahu Wataala terukar Al Quran, si kera itu akan menjadikan petunjuk bagi dirinya. Kalau dia seorang yang Muslim, yang umat, yang bertakwa, baru ya. akan menjadikan petunjuk bagi dirinya. Yang lain, Rasulullah SAW. Al-Quran, ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin. Walayyizil kafirin, illa khasara. Menunjukkan hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran, dengan sebab Al-Quran akan ternyata kata Allah azza wa jalla Al-Qur'an adalah syifa'un lima fis-sudur sebagai obat dari apa yang terdapat dalam dada-dada manusia dari apa yang terdapat dalam hati-hati manusia akan terobati terkikis terhilangkan yaitu dengan sebab Al-Qur'an Dikatakan bahasa di ramah Allah dalam tafsirnya di Yunus tadi ayat yang ke lima puluh Allah Taala Al Quran syafaat bagi sudur min amradi shahwadis sadati an al syar'i Al Quran sebagai penyembuh, sebagai obat. Yang tidak ada tandingannya, tidak ada duplikatnya, ya. tidak ada kawenya. Sebagai obat yang sangat mujaroh, ya. yang sangat panjur. Dia sebagai obat dari apa-apa yang ada dalam dada. Min <tuh> amrodi shawat <ternyata> Saddati itu dari penyakit-penyakit shawat, hawalamsu. Yang hawa nafsu tersebut asalnya ti, anil enkiahi di syariat akan menghalangi seseorang dari tunduk dan taat terhadap syariat. Al-Quran akan menjadi penyembuh, obat bagi seseorang dari syahwatnya, dari hawa nafsunya. Yang hawa nafsu tersebut berontak berupaya untuk tidak tunduk terhadap syariat Allah. Sehingga dengan dia memahami Al-Quran. Syahwatnya akan tunduk terhadap Al-Quran. Hawa nafsunya akan terkendali sebagai hawa kawan nafsun yang baik yang terkendali. Ya ayat kawan nafsun Muqminna irjai ila Rabbi kau dzia Hawa nafsu yang mampu untuk kembali mampu untuk disterilkan. Hingga mahu kembali tunduk pada Allah semuanya. Dan juga wa amrati shubuhatil qadihatil ilmiyah ini, doa sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit penyakit shubuh, kerancuan, kebimbangan, keraguan, ketidaktenangan, ketidakistiqomahan. Seseorang yang merusak ilmu, yang yakin dari Allah Suleh Tarah berbaik berupa Al-Quran dan Sunnah. Tidak ragu dengan Al-Quran, tidak ragu dengan Sunnah, tidak ragu dalam dadanya muncul kebimbangan-kebimbangan. Apakah sekiranya mancanjang sudah saya temui ini benar atau tidak? Tidak akan muncul keraguan seperti itu dalam dada-dada masing-masing kita Ia. Muncul subhan Apakah sebenarnya mana yang saya tepuk ini benar atau tidak Apakah pakaian yang saya kenakan seperti ini benar atau tidak Tidak akan muncul subhan-subhan itu Jikalau Al-Quran dia pahami, Dia pelajari dalam kehidupannya diamalkan dalam usaha Hilang progoan-progoan itu dengan tasmiddah rahimani arifullah akbar wa tawfik. Itu sebab banyak mengenai manusia. kenapa banyak orang-orang yang kembali kepada ke atau kembali ke masa lalunya? Sebelum dia mengenal hidayah secara kerancuan itu, rancu dan ragu akan manhaj yang dia tempuh, yang dia berada di atasnya Itu sama ashabul Begitu bahayanya ketika menimpa seseorang di antara manusia. Insyaallah taala alazim. Maknanya kita syifin nama di sini dari nawaid, -wa dan tergib, dan terhib, dan wajib, dan wajib, mina yujibul alamir rangkai tu, Dalam Al-Quran ya, itu ada pelajaran, nasihat, arahan, Hasungan, dorongan, ancaman, janji. Dari Allah sudah ada yang dengannya seseorang akan tumbuh keoptimisannya, pengharapannya kepada Allah dan akan tumbuh pula asam takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu khatfirullah benar-benar al adalah syifa sebagai obat oleh kurulah bagi apa yang terdapat dalam hadiah dikidak kerana Allah subhanahu wa ta'ala berkirma dalam ayatnya ala, ala binti kirimdhani tatumah indul puluh ketahuilah dengan mengingat Allah al Quran, Mizaqirna, dan Al Quran termasuk dari mengingat Ummah Azamajen, maka hati itu akan tenang, tidak mudah bulanan, tidak panas, tidak iri, tidak cengki. Penyakit penyakit hati itu akan hilang, terguburan ketika kita mengingat Allah, membaca Al Quran, nalar Al Quran. Membaca jadi-jadi Allah, ancaman-ancaman Allah. Semua itu akan terkijis. Insyaallah, rahim ini, rahim Allah. Dan juga tadi dalam islam di ayat yang ke 72 puluh dua Allah firmankan dalam al-Quran ini: "Mahu syifa." Allah turun ke al itu sebagai penawar, sebagai obat. نعم وبديري كتاب الله تبارك الله فشفاء الذي تضمنه القران عام لشفاء القلوب من الشبه والجهال والاراء الفاسده والافتراء الشيء والقصود السيئه فانه مستمد على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهه وجهاله والوعر التذكير أن التزول به كل شفاة تخالف أمر الله وشفاء الأبدان من أعظمها وأسقى مها القرآن sebagai obat sifatnya umum dari asyhadir Allah bagi obat dari apa yang terdapat dalam dada-dada manusia penyakit penyakit hati dan juga sebagai penyembuh bagi badan dari rasa sakit dan yang lain yang menimpa badan Allah SWT akan berikan penyembuhannya Obatnya Yaitu dari Al-Quran Ya Allah, Allah Selayangnya dan seharusnya Untuk kita kembali pada Al-Quran Untuk selesai Masing-masing kita mengobati Kondisi Batin-batin kita akan lebih baik Batin-batin kita akan lebih selamat Hati-hati kita agar lebih berupaya ikhlas semata-mata berharap menjauhkan rasa ujian dan menambah yakin keyakinan ketika kita berbijak di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergiur dengan sesuatu dari kerinduan duniawi yang sedikit. Yang panas, yang sementara, tetapi mahal hidayah yang Allah S.W.T berikan itulah yang diriul tidak ada perkara sesuatu pun yang menandingi. Alhamdulillahiladzhalala <Sessizuk> lihada sama kuna binahdadia daulah hadal Allah. Sungguh hidayah Allah itu lebih besar. رضي الله عليه خاتف الله عنه رحم الله وقوله عز وجل وشائره Dibehilahu manitabag ridwanamu subuhal salam. Dengan Al Quran Allah SWT akan memberikan petunjuk manitabag ridwanamu kepada orang yang mengikuti kehidupan Allah SWT. Subuhal salam berubah jalan-jalan keselamatan. Dengan Al Quran Allah SWT akan tunjukkan kepada orang yang mengikuti kehidupan Allah berubah jalan-jalan keselamatan. Allahumma i'arabu qaulihi subula salam. Dia di sini menyinggung dari sisi bahasa. Kata sih apa i'arab? Firman Allah swt subula salam. Kenapa mansub? Subula, tidak subulu dan juga tidak subuli. Di sini subula mansubun. Maka dalam kata Syekh mafrulun than liyahdi subul salam adalah maf'ul kedua untuk yahdi Jadi <coughs> karena yahdi kata syih tadamma maf'ulain dia mengandung dua maf'ul Mana maf'ul yang pertama al awwalu maful yang pertama yaitu manita ba'ah man maful yang pertama manita ba'ah man yaitu. Kedua daripada yang kedua subuhul salam. Ya. Ya, Al-Quran apa akan tunjukkan dengannya kepada orang yang mengikuti kiri berupa jalan yang lurus er, jalan yang selatan. Wahuna Qala dan di sini pun Allah Subhanahu taala berfirman yanghdi bihillahu man ittaba adwa salam Di sini antum ya, lihat benar siapa yang Allah berikan petunjuk dari Al-Qur'an maka di dia akan mengikuti keridhaan Allah dan Allah akan berikan taufik kemudahan dalam meniti jalan keselamatan. Di sini disebutkan subul salam, subul itu jama' dari sabil. Menunjukkan banyak jalannya, jalan-jalan keselamatan. Bukan satu. Ma anna sabila Allahi wahidun. Yang padahal jalan Allah itu satu. Tetapi kenapa di sini disebutkan subul salam dengan lafaz jama' ah. Jalan-jalan keselamatan. Padahal jalan Allah itu satu. Kenapa satu? Allah S.W.T berkata dalam al-A'zam ayat ke-193 yang menunjukkan jalan Allah itu satu. Wahai hamba-hamba Allah yang mustaqimah, fata'bagu, waladat-tabgu al-subala, fatafarqa bimun an-sabili. Bos ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Walau ada tabi usubul dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, menunjukkan bahwasanya sabilulillahih wajib, jalan Allah itu satu. Wannahada syirafi mustaqimah satu. Maka ketika Allah Swt menyebutkan jalan-jalan yang lain selain jalan Allah Swt disebutkan dengan rafat jamak. Walaupun tapi usah bula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain Menunjukkan jalan-jalan yang lain selain jalan Allah itu banyak. Oleh kerana Rasulullah Sallam khutbahlah, khutbah mustaqiman. Fakallah dan sabiromah. Hadis Rasulullah Sallam menggariskan kepada sahabatnya suatu garis yang lurus dengan mengatakan ini adalah jalan Allah swt. وخطا يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل يريد الله سبحانه وتعالى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغاريس كان من الاذلاق من يمينها garis-garis yang lain dengan mengatakan ini adalah subul jalan-jalan kesesatan yang tidak ada ada yang mengajak yang menyeru pada jalan-jalan kesesatan tersebut Menunjukkan bahasa yang sambilullah wahid, sementara subuhul syaitan jalan-jalan sektor itu banyak subuhul shayolal, subuhul dolal, subuhul inhroh dan yang lain itu beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi kenapa dalam ayat ini di surat an-nisa tadi? Nah, di surah Al-Maidah tadi, ya, kenapa di surah Al-Maidah tadi Allah Swt sebutkan dengan nafah jamat. Jadi Bihillahu manitabah adzwa ya, na ya, husubulah saraf pada hajaratul itu satu dan dikuatkan di surah Al-An'am 193 fakih fajr abayin bagaimana penggabungan ya, di antara keduanya. Bagaimana dalam menggabungkan dua ayat ini? Yang satu mengatakan jalan Allah itu satu, yang satu mengatakan bahwasanya jalan Allah itu banyak. Subul salam. Bagaimana cara mensinkronkannya? Ya. Jadi dua ayat yang zahir zahir ini bertolak belakang, berselisih. Fayuqal maka cara penggabungan dua ayat ini dan tidak mungkin tidak mungkin ayat ya bertentangan tidak mungkin suatu ayat dengan ayat yang lain bertentangan ya. karena ketika kohir ayat bertentangan tentunya di sana ada ajang be dan ada penggabungannya Bagaimana cara mensinkronkannya di antara dua ayat yang secara zahir bertentangan? Oleh karena itu kita syai innasabilalhaqi wahidun. Sesungguhnya jalan kebenaran itu satu. Ini. Jalan kebenaran itu satu. Lakin Lakinnahu furu'un. Artinya tapi jalan kebenaran yang satu ini memiliki beraneka ragam cabang. Memiliki beraneka ragam cabang di antara cabang-cabang seperti salatun dan zakatun dan saumun dan hajjun dan jihadun dan birrun dan silatun dan ma asbahu dzalik baik salat ataupun zakat ataupun puasa haji jihad demikian pula berbuat baik berbakti dan menjauhi ta'sirul rahim dan yang lainnya Dari syariat Islam Itu adalah cabangnya Perkara yang berada di bawahnya Di bawah Jalan hak yang satu ini Maka Beraneka ragam Hadii Subulun Maka ini semua disebut Subul Jalan-jalan Jalan-jalan ke atas itu bayang Subul Taat ketirah aukatiratu banyak Lakinnaha, tetapi naha akhdhabi dari jalan-jalan ketaatan ini yang begitu banyak tajtami'u kullaha fi sabilin wahid terkumpul semuanya dalam satu jalan yaitu sabilullah jalan Allah subhanahu wa ta'ala sudah paham ya Bukan berarti dia berjalan apabila satu hanya saja Mencakup di bawahnya dari berbagai macam ketaatan wa aydan fa ma an tutlalo as-subul wa yuradu bihal islamu dan juga perkara apa saja yang mungkin untuk ditujukan padanya subul ya dimaksudkan padanya subul tetapi dimaukan dengannya Islam. Wainama tadafu subul as hanya saja di sini diidhafahkan subul pada as-salam, jalan-jalan kepada keselamatan fa idza kulluha muaddiyatan ila salaam fa islam Ikalanya dan semuanya mengantarkan kepada keselamatan Maka itu adalah Islam. Ada beda. Kalau dia. Sini wajib dan tidak mungkin antut laku sebelum yang beradu dihal Islam tidak mungkin untuk ditujukan jalan ditujukan jalan-jalan sementara yang diinginkan dengan Islam tidak mungkin Dimaksudkan dengan jalan-jalan. Sementara dimaksudkan dengannya adalah Islam Artinya kalau jalan-jalan tersebut dimaksudkan dengannya adalah Islam Maka tentunya jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang menuju kepada jalan Allah Dia tak jalan salam Pandian Islam Seandainya Semua jalan-jalan Tersebut Mengantarkan kepada salam Keselamatan Maka itu adalah jalan-jalan Islam dengan dengan lafaz subul sementara dimaukan dengannya salam Karena setiap jalan yang menuju kepada keselamatan itu merupakan jalan Islam sehingga semuanya adalah disebut dengan sabilillah jalan Allah Subhanahu wa